Vill du ha ett hjärtat? Uh, ne nej, tack. Nej. Jag är så mätt på semla här. Ja, åt du semla här alldeles nyss. Mm. Väldigt gott, tack för dem. Ja, du, ska vi köra igång podden, eller? Absolut. Mm. Hej och välkommen till Beard Soup Records podcast. Beard Soup Records has a nice ring to it, but it's really hard to say. Ja, men det får vi jobba på. Ja, jag tror det. Man får ha sådana här övningar. Ja, men vilka är det som sitter här och snackar då? Thomas smedelheim heter jag och här har vi... Ja, Anton Alfredsson heter jag. Anton och jag har känt varandra länge, kanske tio år längre Ja, säkert längre. Men vad ska vi säga, vi är ju båda från musiksfären så att säga. Vi har haft lite olika band. Ja. Vi har spelat covers, vi har gjort egna låtar och ja, för att göra en lång historia kort. Vi har spelat i band tillsammans i Sundsvall med Omnöjd. Otroligt många konstellationer. Det är mycket saker som det inte har blivit någonting av. Vi har hittat på låtidéer och sen har de bara legat i en låda och gotta sig liksom. Precis På gott och ont Väldigt mycket gott och ont Men tanken är väl att vi ska rota fram de här gamla guldkornen Kanske är dumt att säga egentligen De här smulorna Smulorna som, vi, som man aldrig tog vara på och bakade till en kaka Kan ja. man säga så? Vi tänker börja om lite Jag tar en, en klunk öl Jag byter lite. stol lite grann ja, För att den här knakar ju innan på ett tips ifrån en annan poddare ifrån Thomas Björling okay, då... han sa så här ni ska ha poddöl och åtminstone en då, då slappnar man av, både i munnen och i ah, ja. och du, tog hans, du köpte två öl till och med ja men en till dig och en till mig Tack Thomas för tipset. Det var, Thomas överraskade mig här med Semla och Öl. Ja. Tackar du Thomas Björling eller mig nu? Ja, Jag vet inte riktigt. Jag tackar bägge. Ja. Er. Han gav ju dig idén. Han födde den. Eller du födde den. är bara glad för att jag är Öl. Ja, ja, helt enkelt jag är jag bara glad för att jag är Öl. Vi låtsas nu att vi har ett skivbolag, du och jag. Mm. Vi har startat ett skivbolag som heter Beard Soup Records. Kul, kul. Ja. Ja. Och då ska vi förvalta demos. Mm. Och de första demo som kommer in till oss det är ju från oss själva från botten av våra mobiltelefoner och ö, kassettband och allt som vi har sparat. du har alltså spelat in på kassettband. Jajamän, så. Ja, det är ju jävla alltså. true. Jag tänker så här, bilresorna man hade när man pendlar från Falun när man typ stress tog fram telefon i fickan en karv vinterkväll, man satt där med gambilen och så alltså. Nynnar man en liten melodi. Jag tänker Men, att det är sådana låtar. Vad var du på väg då? Då var jag på väg hem till Sundsvall. Du har studerat i Falk? Ja, ja, precis. Jag har studerat audiovisuell kommunikation på Högskolan Dalarna i tre års tid. Med ett distansförhållande i, i ryggen. Så att det var mycket mm. pendling. Mycket tid för liksom, tankar och musikaliska idéer och så vidare. Sen så är vissa av de här Melodierna kanske inte så jäkla kul Men jag tänker att det ska inte spela någon roll just nu Nej, Nej. idén här är ju Att vi ska ta typ det sämsta Våra sämsta idéer Och så, det, ja. och så ska vi göra dem till bra grejer Vi ska, vi ska göra Kålen till diamant lite ja. så. Ja, just det Det låter ju lite roligt och lite utmanande framförallt Ja, mm. vem gillar inte en utmaning Men ska vi börja gräva lite då eller hur? Ja, eh, vi är hemma hos dig Ja, vi är hemma hos Anton i hans lägenhet här i Sönsvall. Ja men. Ifall vi inte har sagt det tidigare, så är vi från Sönsvall båda två. Ja vi är från Sönsval. Eh, vi är från Indal. Det är en i och pipsar fågeln. Ja, det är vi båda från Indal kan vi säga på. <här>, ja. är Detsamma. Nog om vad vi befinner oss rent geografiskt. Var ska vi dyka ner och hitta den här dåliga eller kanske bra, potentiellt bra potentiellt inspelningen. Bra. Nu tänker jag Låt så här. idén från förr. Precis. Jag tänker just det jag pratade om alldeles nyss. Att vi dyker in i mina bilresor från Falun till Sundsvall. Och så gräver vi där i de här arkiven av gammalt liksom, videotuggandes bakom min 440. Liksom. När är det här? Det här är 2012-13 där omkring. Då hörde jag nog på som mest jag var så mest det. trafikfarlig då, kan man säga. Ja. För att du åkte omkring och tänkte på musik? Ja, mer för att jag åkte omkring, hade en telefon i bägge händerna, nynnade en sång och skulle titta ut genom allt snökaos med en lastbil i, i bakut. Liksom. Det här är kring Falun någonting? Ja, det här var ju så här, från Falun, man skulle hem till eh, flickvännen man hade då i liksom, Sundsvall. Så alltså. mm. hade man ju tre timmars ja, men slötid, du körde. Det är ju mm. så här. Du måste bli stimulerad på något vis och mitt sätt var att nynna och spela in och komma på coola låtar eller jätteokola låtar. Ja men vi får se det. Jag är så spänd. Mm. Jag, vill, jag vill höra vad det är du har hittat på. Jag är också jättespänd. Jag försöker bara kväva en rap här. <coughs> ja men gör jag. En grej som vi kan säga med tanke på det här tipset jag fick av min namne Thomas som också har en podd som heter Idiotska vank. Om man dricker poddöl då blir man väldigt rapig också. Så det är lätt hänt att det bubblar till lite här. Man kanske ska dricka ölen först och podda sen. Ja, det vet du tusan. Alltså, det är så viktigt. Ja. Jag tycker man kan dricka öl hela tiden. <laughs> In inte när man kör bil och nymnar låten. Innan vi går vidare. Innan vi börjar rota i den här secken av låtidéer. Så tycker jag att det ska bli dags för en programpunkt som vi kallar för skämskuddelåten. <laughs> Nej. Nu är det ha... dags för skämskudde här Jag vet vilken låt det kommer att spela då Har du en skämskuddelåt? Om jag har Ja. ja. Jag har väl egentligen två okay. Jag gjorde en låt om en liten kanin en gång Har du gjort en låt om en liten kanin? Jag kommer tillbaka här då. Ja. Här, ska vi se. Kom, kommer du ihåg Fågen Roger som gick på radion? Nej Ja men den gick ju, alla var ju förtjust i den. Speciellt ja, men, åldersgrupp fem till tolv, liksom. Okej. Okay. spelade mycket så jag hade väl en sån här baktanke att ja, men jag proddade den enkel sån där låt. Jag pitcha min röst lite grann och så kanske jag kan känna lite smör liksom. Okej. Okay. Jag sålde min själ lite grann helt enkelt. Men du skulle göra en rolig, bra eller popdänga eller vad är uppdraget? Nej ja, jag skulle göra en låt. Om en kanin som folk tyckte var nice. Okay. Folk tyckte den var nice. För att flera år efter det här. Satt jag på bussen på väg hem. Från gatefesten. Och så hörde jag en bekant låt. Så här. Det är en äldre dam i femtårsåldern. Som tar upp sin telefon. Så har hon den som ringsignal. Ja, ah, Men, men du tänkte att nu har den här slaget stort. Alla har den som ringsignal. Yeah. Då tänkte jag väl det kanske Då tänkte jag, fan det här är ganska coolt Tills jag har lyssnat på den, jag hittade den här bara för År vänta, sedan Den slog inte, det Men, blev ingen Nej, hit. den slog inte ah, okay. så mycket Det var ju lite folk liksom. Vad heter låten? Min kanin heter den. Och det är en låt Du har inte hört den. Nej, det har jag inte. Åh, oh, vad roligt. <laughs> Då tar vi ja. på den. Faktum är att jag, jag tror jag har den inte själv. Men det är någon jag inte känner som har lagt upp den på Youtube. Jaha. Så vi kan ju kanske hitta den där. Mm. Den här spelade du in 2009. Nej, nej, nej. Det här spelade jag in typ 2006. Ja, okej. Okay. Det är ju ja, riktigt länge. Sedan. Ja, back in the day. Alltså. Ja, okej. Okay. Men får jag höra nu då, jag är så spänd Jag vill höra oh, Min kanin Är du det? Med Anton Alfredsson okay. Från 2006 -ish. Har du sett min lilla kanin Den är liten, vit och blank och fin Jag gillar den Och nu har jag tappat den Jag behöver din hjälp och leta fort För annars kan inte vi få något gjort Jag måste ha med kanin Blankvit och fin Kanin är snälla små djur Som gillar att kramas Och de måste sitta i dör Annars kanske de mig hemifrån Har du sett min lilla kaminen En liten vit och blank och fin Jag gillar den Och har jag passat den Den var öppen i skogen. Jag gick och Eller gick jag så Ja, men den stoppar vi tillbaka nere i arkivet och vi gör inget mer på den. Jag tycker vi låter den vara. Ja, vi, vi avlivar den här kaninen. <laughs> ja, han hittades så död i skogen. Det faktiskt. Ja, men tack så mycket för att du delar med dig av dina ungdomssynder. Ja, var det frivilligt. Ja, det var det väl. Ja, men varsågod Thomas. Det är klart att jag bjuder på den. Ska vi gå vidare i podden? Ja, och nu är det så att jag faktiskt har hittat ett klipp här som eh, jag tänkte spela för dig. Ja. Det är en sån här typisk bilfärdsklipp. Det här är någonstans mellan Falun och Sönsvall och då håller du på att på något mästerverk. Exakt. Jag tänker spela den för dig helt nu. Ja, tack, Helt tack. nu, helt enkelt. Mm. See Can you give me this ball? Jag hör att det är liksom en rytm där Det är ganska tungt, eller? Ja, men jag tror jag, jag tror jag har Är det något band du har I åtanke? Något som liknar det här? Är det Wolfmother? Eller vad heter de? Ja, Wolfmother känns... De är ju jäkligt ösiga Så låter lite som Led Zeppelin jag Tänker lite Corroded nästan ah, okej. Okay. Vad var det du sjöng? Hade du en text? See the fire within me a Lemon pie in the sky Nej, jag vet inte det. det är mycket svängelska. Jag sjunger, så att nu, faktiskt... nu ser jag inte ni som lyssnar på det här, men det är ett filmklipp och han har liksom filmat sitt eget skrev. Och en bit av ratten, säger man också. Ja. I, inne i bilen, alltså, och så sjunger du det här. <skrattar> <skrattar> du, du, du. Det här Nej, jag är ju inte. Förlåt, jag skäms lite grann. Ja, ja, men vi får ju jag, snygga till ja. det här. Vi, ja, okej, ja, men. vi kör. Du, du, du, ursäkta Okej, okay, kan vi göra någonting av den här låtidén. Kan vi producera den så den blir en färdig låt? Det kan vi. Ja. Men hur ska vi gå tillväga nu då? Vi har ju redan kommit överens om att det låter ju jäkligt tungt det här alltså. Jag tar fram eh, penna och papper. Och så skriver jag ner den här texten du hade hittat på in the moment. Och så spinner vi vidare på den. Okej. Okay. Ja, men det är ju kul. Det är kul idé. Det är ju lite svängelska men jag säger ju bara vad det är jag hörde nu. Ja. ja. Men see the fire within me. Get the will inside the See the fire within me. Can you hear the boiling core kanske? Mhm. Mm ja men det är ja. lite poetiskt ändå på något sätt. Vet du vad det låter som nu lite grann? Mm. Mustash låter ju som lite Ja. Ah. Eller? Med Gyll för Rallenhammar. Exakt! Gyll för Rallenhammar. Bästa sättet att herma Ralf Gyllänhammar, som han ja. heter då. Alltså sångaren i bandet Mustage. Det har han gett själv eh, i körslaget. Han var programledare eller någon slags. Han var med i körslaget. Okej. Okay. Program som Jo, men det, det kommer jag ihåg att han var med där en länge Och då har jag för mig att han coachade en kör. Och för att de skulle få så här rätt rock'n'roll feeling när de sjöng mm -hmm. så sa han att man måste hålla ut handen och så ska man ha brinnande apelsinen <laughs> så att man, man håller ut sin hand och ja. så liksom spänner man fingrarna allt man har så är det som att man håller i en, en varm jävla apelsin bara. som brinner oh, ja. det lät ju och då ska man sjunga liksom, see the fire within me. liksom. Ja, ja men du det är ja. jättebra tips brinnande apelsinen. Det här får vara Ylf Rallenhammar i bandet Skägg. Ja, det Så, låter bra. Som, som vi hittar på nu. Ylf Rallenhammar i Nej, bandet... Nej, men Ylf Rallenhammar! Ja, men ursäktar. Vad svårt du <laughs> Men nu fattar jag. Jag är ju lite slow, men Skägg var ju ganska kul. Ja. I och med att de heter Nostasch. <laughs> ja. Haha! Men det här du har spelat in i bilen på väg från eller till Falun ja. 2012. Eh, om vi återgår till det. Ska vi... Utgå från att det här är gitarrbaserat och jag tänker elgitarr och jag tänker distad, jävligt nedstämd elgitarr. Och så tänker jag att det är, är jävligt tungt. Det som kommer hända nu är att Anton tar gitarren och jag tänker att jag fungerar som någon slags producent här nu. Vi kommer inte gå in i detalj hur vi spelar in här utan jag tänker att det här får bli lite som ett collage. Då vi bara slänger in lite olika ljudklipp från när vi spelar in helt enkelt. Och så tänker vi brinnande apelsinen och fire within me. Ja, och på mina grannar. Ja, just det. Ja, vi är ju som sagt i en lägenhet i Sundsvall och det finns grannar här. Så att eh, spela rock'n'roll mitt i natten det är inte alltid uppskattat. Det beror på om man gillar prickar du prickar? Ja, prickar på lägenheten. Jag tänker störningssjuren där det kommer. <går> jag trodde du skulle få någon slags sjukdom och få prickar. <går> Nej. Du menar att du får en prick i protokollet liksom? Exakt. Att eh, din landlord säger att, hörru du, du väsnades mellan klockan elva och klockan 10. Hörru du, jag har en Beardsoup Records-podd, säger jag då. Ja. Och jag spelar rockmusik. Jävligt illa ifall du väsnas mellan 11 och 10 i resten. En hel, ja. hel natt eller en hel dag. Vi provar det här i en timme eller någonting. Jag tänkte... det, det får inte ta för lång tid. Vi får inte bli pretentiösa. Nej, vi behöver inte göra en jättelång låt heller. Nej. Det kan ju vara en Nej. ganska kort låt. Ja, det är ju liksom The Beard Soup Records way. Tänker... Man gör en låt som är en minut. Ja, det är... typ max långt. Ja, det, är det räcker. Det. Ja. Man fattar. Vem är det som har bestämt att en låt ska vara typ tre minuter? Oj, man fattar ju efter en minut. Du. Mm. Titel på Logic-projektet. Vad kommer låten heta? Brinnande apelsinen. Fast på engelska. Burning Applesin. Nej, vad fan heter apelsin <laughs> på engelska? Ja, det heter väl orange. Burning orange. Vad fick du det? Ja, det från Applesin. Det är Applesin. Det var ju kul. <laughs> Äppelsynden. <laughs> Äppelsynden. Det låter som någon Bergman film. <laughs> Det gör faktiskt Vet att det är Bergman år i år förresten? Vad? Eh, SVT, de firar liksom Ingmar Bergman och så har de massor med Bergman filmer okay. år, Hela året eh... Han skulle ha fyllt hundra år i år Okej, okay, det är så pass ja. alltså. Jag har ju sett det sjunde inseget. Har du det... sett Äppelsynden? <laughs> mm. ska, vi spela in en... ska vi spela upp en liten sketch <laughs> från Äppelsynden? Jag tycker vi ska se en trailer ja. Starring Arnold Schwarzenegger Nej, det är han Max von Sydow även med är han med? Ja, han, är, han ska vara med. Och så är det Liv Ulman. Hon ska ju vara liksom alldeles... Hon är så skör och så är hon rädd. Och så ska hon vara alldeles uppe i gasen och säga liksom... Kjellåke, du har trampat i äppelpajen. Jag tänker att kan inte Sven Wolter vara med? Var det pajen, Anna? Kjellåke, du till Gud. Hahaha! <laughs> Ingmar Bergman presenterar... Äppelsynden Kjellåke, du har trampat i äppelpajen Ja det gjorde jag så fan heller Kjellåke, du till Gud Är det någon som ska smäda Gud så är det jag Jag är exorcist Äppelsynden Det kommer ju bli en amerikansk remake Ja, det känner jag The <laughs> Och det är där det är så roligt from the creators of ananas comes another movie called the apple vem spelar liksom Liv Ullmans karaktär då då? Ja det är väl Sylvester Stallone. Nej alltså den kvinnliga. Ja ja. Den spelar en kvinnliga. Uma Thurman kanske. Uma Thurman. Uma Thurman. Thurman. You took a bite of my apple pie. Big mistake. Now I'm going to kill the apple sinner. Du tänker att Uma Thurman låter så? Uh, jag tänker att jag pitchar upp det sen och så blir det en tjejröst. ja. ja, ja. One man, one apple. <laughs> the greater of the sjönderin seglet. Comes a new movie. Staring Arnold Schwarzenegger. No, you can't take the apple. Cause I need the apple to get in the chapa. Yeah. Yeah. You took a bite of my apple pie. Big mistake. Now I'm going to kill the apple sinner. You gotta get the pie out of the oven. Yeah, yeah, get down, get the pie down. Yeah. Keanu Reeves. So you mean I can bake an apple pie? Yeah. You can bake it with your own hands. Take the apple in your mouth. Yeah. Whoa. Du var alltså Keanu. Det liksom, det spårade ur lite här Det blev att vi började hitta på nya trailer och... Nej, nu måste vi tillbaka till arbetet här. Ja, men det låter ju redan ganska så Mustache ja, det är Vad är det för det. låt? Det är en låt som finns som låter som idag Ja, men det där låter ju Ja, är det är exakt See me vad fan sjunger han där då? When you see me, och så där goda grejer! Oj, öh, nu knackade dina grannar i... Var du? Nej. Säg inte sådär. Det. det var mitt hjärta som slog bara, jag är så exalterad! Ja, det kommer du... att bli så jävla bra! Hur mörkt är det nu? Så här. Jag tror det här är låga A eller låga ass. Ska vi kolla? C, D, E, F, G är Låga G oh. Det här låter ju lite som Death From Above 1979 Ja. Oh. Den låter? Ja det är ett band jag kan rekommendera Om ni inte har hört det redan Death From Above 1979 Men du då klippar Gör den lite längre Sådär, du det där påminner mig om När Metallica skrev Enter Sandman Jas, yes, det var en komplimang. Ja, hear me out first, jag ja, ska inte. Nej, förlåt, jag Metallica. Kirk Hammett, som spelar gitarr i Metallica, han hade kommit på ett riff som var mm. liksom. Det var allt. Och vad kan det ha blivit förlåt. Ja, Men eh, det var Lars Ulrik, Alltså trummisen ja. Som kom på att mm, Han tog en banan Medan han sa det. det, gör han alltid Jag har sett videos på mm. Han <laughs> känns som en riktig banankille right. Play it more, play it twice Or twice, make it longer <laughs> What? What are talking about? Du måste spela den längre för helvete. Sa han på sitt hemspor. Ja. Ja. Nej men så han menade att eh, göra det där riffet längre, dra ut på det, för att eh, slutet, det ska man spara på som en liten karamell. Ah, så att, liksom, då går hela riffet istället. Och oh, vad bra det blev. Det blev faktiskt ja. bättre. Och vi gör lite samma sak här nu. Att eh, vi gör det här riffet lite längre genom att klippa och klistra. Och så kan vi förmodligen sjunga något bra till. Jag håller på med texten här. Ja, vad den blir, den blir väldigt mustaschig. Vad kul. Får Jag... man höra någonting från den? All my bridges are burning. Oj, lite Foo Fighters. I'm ignited. Now this means war. Okej, okay, det har varit lite sabbaton. There's no reason to give in. I am anger, hear me roar. Det var lite Katy Perry. Fists of fire, hatred in my soul. Megadeth kanske. Jag har tagit alla klyschor som finns från ja, met metallåtar. Det är skitbra nu när vi har vårt skibalag här. För att det är väl tanken att vi ska slå. Ja, absolut. Thomas spelar alltså in här i refrängen då. med ja, på jag tyder, gitarr. På, på gitarr. Det är så många strängar på en gitarr. Alltså, jag är ju van att spela bas, ja. Ja, det är sant. Han är ju basist. Jag är ju trummis egentligen. Ja, eftersom vi bara har en timme på oss att spelar in så får det bli datatrummor då. Nej, det förtar ju stämningen. Vi säger inte att det är datatrummor. Eh, ska du sätta dig borta vid trumsättet då, Anton? Ja. Långt borta i liksom ekokammaren. Ska du spela in trummor i ekokammaren? Ja. Trumköp ja, är det Ja, det tror jag. Ja. Ja, nu sitter jag alltså vid tricket runt sätt. Ja, och Thomas är på andra sidan glaset inne i vår hemmastudio. Anton hörde mig. Ja. Varför har du så konstig röst så fort du sätter dig bakom trummor? Jag är så långt borta. Ja, jag hör att du är långt borta. Ja, men spela ett komp då. Ja, ja men. Thank you. Thank you very much. <laughs> ja. du en sång på det här Josh Home. Exakt. Josh Homie. Josh Homme heter han väl? Heter han Josh Homme eller säger man Josh Homie. Han är ju för övrigt, jag tror han toppar listan i människor som förmodligen är vampyrer. <laughs> ja, I can see the resemblance. Han är ju typ min idol. Keanu Reeves är också med på den listan. Han har inte åldrats en dag sedan han var fem år. Han har inte åldrat, vad sa du? Ja, precis det du sa. <laughs> åldrats en då. ja det har varit lite Foo Fighters med det här också Jaså, är det? ja så det var lite det är lite en liten hybrid det här och så lite Pirates of the Caribbean ba ba ba ba ba da da da awesome ja det var ganska Foo Fighters det kändes som Dave Grohl skulle sjunga det där då har vi alltså... mustache Queens of the Stone Age och Foo Fighters. Och, och så, Pirates of the Caribbean ja, skulle jag vilja säga. Så sångarna blir alltså Yulf Rallenhammar, Josh Homme, mm. Gabe Droll och, och Crack Yarrow. De <laughs> spelas av Bonnie Jepp. Ja, precis. Hörru, du. Ja. Tiden här ute... Oj, ja. tiden går fort när man har kul. Ja, vi får nästan ta och vad färdiga nu och mixa ihop det här. Mm. För det första tyckte du att det gick det här, det är ju en prövning det gick, det, det gick rätt så bra, det gick bättre än väntat. Det var ju bara att plocka upp gitarren och köta. <laughs> att tillägga det här så har vi faktiskt prövat det här en gång innan. Ja, vi har en en The Lost Pod. Ett extra material. Ja, precis. De vi håller. pratar inte mer om det. Nej, jag tror inte det. Då tar vi och avslutar med att lyssna på vår skapelse, helt enkelt. Ja! Här kommer det nu. Nu kör vi. Burning Orange. Ser du Men det här var roligt. Det, det här, här var, var jättekul. Det, det blev Ändå. en ganska klyschig text men det tycker jag är roligt. Klyschig text och även melodin nästan. Men man kan ju höra lite influenser av diverse artister. Hör gärna av er till Beard Soup på Facebook. Känner ni igen några artister skriv gärna en kommentar. Mm. Jag tänker influenser. Jag hör tydligt här vad vi har blivit influerade av. Mm. Minst fyra, fem. Och har ni, är ni också musiker och har gamla låtidéer som ni vill göra någonting av? Kom Sk och lek med oss! Absolut! Och ni blyg, skicka in då så kan Thomas Tomasja titta på det. Ja, precis. Skicka någonting när ni nynnar någonting vacker. Ja. Även folk som inte är musikaliska kan ju höra av sig. Absolut! Det blir ju bara roligare. Det är en större utmaning mitt annat. Ja, så leta reda på Soup på Facebook. www.facebook.com <laughs> Beard soup. Beard soup. Ja. Det är alltså skäggsoppa på Spanska Nej, engelska va? Ja, ja, ja, ja. Varför heter vi det? För att vi har skägg ja, ja. och gillar soppa Inte nödvändigtvis Något måste man ju heta Sen, ja, sen det får det. ringa ut där det, det man, vill, ut. man vill inte säga någonting mer Nej, jag tror att det är bra så Men det var ju bra snacken då Ja, lite spretigt kanske, men du kanske kan krypa ett. Men jag tyckte det var ganska bra, inte? Ja, Saxen får ju gå igenom det här.